Світле синє небо величним куполом стояло над градом, як останній доказ колишньої величі світу цього. І напівлежав під цим небом чоловік у безпам'ятстві, тамуючи горе своє невимовне. «О горе, горе тобі, граде великий, над рікою збудований, прийшла». Прийшла ящериця, з основи вод перегірклих, з лугів і лісів сонцем перепалених. Прийшла погибель твоя неминуча, невідворотня. Погряз, бо ти в й розпусті. Городяни твої страму не ймуть. Брат на брата піднявся, бізнесу спільного не поділивши. Сестра-сестрі від заздрощів каверзи інтриги учиняє. Плаче побивається Галя молодая Над рікою потьмянілою скаламученою. Горе тобі, граде пропащі, Кишло з покусей гріхів наймерзенніших, Заповіти батьків забуті, І могили їхні занихаєні, Ковилою заростають цвинтарі капища, Тож тепер заростеш увесь ковилою, Бур'яном і осотом травою, Града великий, над рікою збудований. Згасли неони твоїх клубів нічних, Твоїх казино розкішних, Що пішнотою своєю з палацами королівськими суперничати могли. Потріскалась бруківка вулиць твоїх, Так рівно гладенько мощених, І тепер гриби печериці крізь тріщини проростатимуть, І воза чи карети, Ані копита коня наїзницького не зламає їх, не потолочить. Тільки перекоти поле прокотиться інколи з мертвим шурхотом, від обрію до обрію, не знайшовши, за що зачепитися. Пропадуть, під землю западуться твої доми багатоповерхові, ліпниною та колонами прикрашені, балконами-лоджіями заскленими в простір небес задивлені. Згасне у них світло електричне, з шипінням піде вода з трубу водогонів. Засмердяться в туалетах унітази білокам'яні. Горе, горе тобі, граде пропащий. Прийшла, прийшла ящериця на погибель твою, зуби її пригострі, лапи її тіхтисті, хвіст її довгий, неначе батіг. У повітрі посвистує. Вся вона хижа й голодна, люта й немилосердна. Панцир непробивний тіло її вкриває. Жаль, у співчуття вона не відеє, ненаситну утробу свою плоттю городян твоїх наповнюючи. Крик і плач, і стогін, і скрегіт зубовний стоїть понад рікою великою. Ніхто не втече, не врятується. Ніхто своєї долі страшної не уникне. Нема богів наших, які б за нас вступилися. Розпростерли над нами десниці свої покровительські. Ніхто не відведе удару кіхтя кривого і зуба гострого. Ніхто не прихистить беззахисного, не перев'яже пораненого, не відходить непритомного. О горе, горе тобі, гради величний, Віками стояв ти символом слави і могутності, Та прийшла, прийшла й на тебе, ящериця. А городяни твої, налякані та дезорієнтовані, Неспроможні супроти неї оружно виступити, Неспроможні силі силу протиставити, Отак і вигибатимуть поодинчо, Чималими групами, Передсмертно роти свої У німому крику викрививши. І стоятимеш пусткою Багато-багато літ по тому. Тільки птахи та звірі Кубла свої моститимуть На безлюдних руїнах твоїх І заростатимуть деревами Дикими вулиці і площі твої. Горе, горе тобі, Гради великий над рікою збудований. Прийшла, прийшла,